Yuslih lakukan amalan kau, dan menebus dosa kau. Orang yang taat Allah dan Rasulnya, telah berjaya dalam perjuangan yang besar. Apa lagi? Inilah hikmah kitab Allah, dan hikmah terbaik adalah hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua urusan yang dijalankan adalah urusan yang benar. Semua urusan yang dijalankan adalah urusan yang benar. Semua urusan yang dijalankan adalah urusan kemudian kembali rincangan kita mesti yang pertama dari surah al-fatihah iaitu lailahi rahmanir rahim yang maksudnya nama Allah yang rahman lagi maha rahim ismun ini kalau kita belajar bahasa arab sehingga mendengar ini mungkin agak Allah sekalian ism apa anu is ism ismun ini ismu kita mulakan dengan bismillah membaca basmalah memulakan satu pekerjaan apa sekali pekerjaan tersebut seperti yang telah kita jelaskan sebelum ini makan minum belajar berperang, bahkan bergerak dari keadaan diam sekalipun semuanya titik tolaknya adalah mencari keberkatan dan juga keridaan Allah. Ini seperti itu disebut dalam hadis yang sahih. Kulu amrin li la yu da'u bismillah fa abtar. Hadis ini wa as dalam Jami' as-Sahih. dan disebut oleh Abu Khalid Ar-Rawhi menyatakan bahwa perawinya dari sahabat yang namanya Abu Hurairah. Hadisnya di sahih. Bahasanya Nabi mengingatkan kita Setiap perkara yang penting Yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Mereka buatan tersebut cacat Apa cari maknanya cacat Putus keberkatan dari Allah SWT Apa maksud Bismillah itu telah huraikan suruh ini Bagaimana Umar bin Abdul Aziz Khalifah Islam Yang, yang masyur Khalifah bin Khalafah Rashidin Islam Yang hebat itu Beliau Nyatakan Bismillah Dibaca dengan Tafkhim untuk menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala Kekuasaan Allah yang terkandung pada bukataan itu Macam kita sebut pada hari ini Melihat dalam undang-undang mana-mana negara sekalipun Dengan nama Tuhan dan dengan nama rakyat sekian-sekian susuah -sekian, tempat Azza Makhshari seorang ahli tafsir yang terkemuka Permazamu Tazilah Mengatakan bahawa sebelum Islam Pekerjaan-pekerjaan mereka dimulakan dengan Bismillah Ataupun Bismillah Dengan nama Tuhan Lata Ataupun dengan nama Tuhan Azza Sementara bangsa-bangsa lain Memulakannya dengan menyebut nama raja atau umasa mereka Bahkan sampai ke waktu ini sudah Kalau kita lihat di beberapa negara masih terdengar Ketua Parlimen membuka sidang Parlimen Dengan mengatakan Atas nama Allah dan Nama penduduk rakyat Malaysia Sebagai contohnya jadi, yang mereka maksudkan, aktiviti yang mereka lakukan, semuanya mesti mendapat kelebaan Allah Subhanahu Wa Taala, kelebaan radiu, dan untuk kepentingan rakyat. Jadi, maknanya kita sebut ismon itu sebenarnya berasal dari begadar sumu, ataupun simah, as -simah. Ini berlainan pandangan para ulama, kata al Imam Al-Iz bin Salam. Al-Iz bin Salam ini seorang mazhab syafi'i yang terkemuka, yang lahir pada kurun ke 6 hijrah telah memperjuang untuk Islam dengan perjuangan yang cukup hebat beliau ni kalau kita baca kisah hidupnya, mashaAllah pernah kita cerita sebuah ni, dipanggil sebagai Sultanul Ulama kerana keberaniannya untuk menegur apa dua yang silap di pihak pentadbiran negara Ya afdalu-afdalu jihad kalimatul hak indah Sultanin Jair hadis sahih, mengatakan bahawa sebaik-baik jihad itu seorang menegur buatan yang silap pemerintahnya Teguran itu berbeza-beza. Ada orang yang karakternya tegas, dia menunggu dengan tegas. Ada orang yang tak kira tegas, karakternya lemah-lembut, menunggu dengan cara lembut. Yang penting, yang menjawab tersebut dimainkan. Selamatkan yang boleh dengan Allah Silihan. Saya melihat tulisan dikemukakan oleh Ustaz Omar Muhammad Nur Hafizahullah dalam majlis susi yang ke menceritakan tentang bab nasihat. Kepentingan untuk kita memahami maksud nasihat. Nasihat ini, hadin an nasihat Kula liman, qal ila waliyasulihi walkitabi walimati muslimin wa hadis yang kita baca dalam kumpulan hadis 40 al-Nawawi agama itu nasihat nasihat ini kadang-kadang nasihat kepada pemerintah bersegera berani seperti yang dilakukan oleh Imam Abi Zaid Imam Abi Zaid ini seorang alim yang faqih muhaddis yang hebat yang sezaman dengan Imam Malik dan keberaniannya begitu ketara berbanding dengan, dengan Imam Malik itulah beliau memintaannya terhadap Abu Ja'far ja al-Mansur dengan kata-katanya Abu Ja'far Abu Ja'far Kejahatan bermaharaja ini Dan Abu Ja'far tetap Abu Ja'far Kata-kata ini untuk nampakkan bahawa Abu Ja'far ni keras dan tegas Tapi dalam masalah maksiat dia membiarkan Berani semua Ibn Abu Zidib ini Ini satu bentuk nasihat Kita bercerita tentang Nama Allah Subhanahu SWT As-Sumuh dan juga As-Sumuh As As-Sumuh maknanya Yang Maha Tinggi As-Sumuh maknanya Tanda ini adalah pandangan oleh Al-Iz bin Abdul Salam Yang kita gambarkan tadi sebagai seorang alim yang faqih, yang berani Mufasir dan juga muhadif yang hebat, yang berani menegur Pemerintah yang silap dalam masalah-masalah tertentu. Baik, sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut dalam karya para ulama' lorah Kita akan dapati bahawa semua ini sama ada Bismillah, Ismun itu diambil berkata istiqad ini daripada semua. Ini merupakan pandangan Basri Mazhab Basri Manakala Asimah Sin, mim, ta' marbuta pula Dia bermaksud tanda Merujuk kepada pandangan Mazhab Kufi Kalau kita belajar Bahasa Arab Ada dua Mazhab Nahu dan Saraf yang terkemuka Mazhab Kufi dengan Mazhab Basri Kufi dia berkataan Kufah Basri dia berkataan Basrah Ini bagi orang yang pelajari Bahasa Arab Mereka akan kenal dua Mazhab ini Semua ilmu ni, semua fan ada Mazhab ni mazhab tafsir ada mazhab hadis ada mazhabnya lorah ada mazhabnya fiqah pun ada mazhabnya ini adalah kebebasan, berpandangan memberikan pendapat yang ada dalam Islam Islam telah memudiri umatnya untuk berfikir bukan mentaklid sahaja mestilah kita belajar dan kemudian kita merumuskan untuk untuk masalah kontemporari karena babul istihad itu masih lagi terbuka kita mempadankan pandangan-pandangan ulama' yang terdahulu dan melihat dengan konteks masa Barulah namanya akal itu digunakan Kerana banyak galakan dalam Al-Quran Al-Karim Kepada kita untuk berfikir Afalatul Tafakarun Afalatul Bersirul Ini sebuah tuntutan untuk kita berfikir Memang istihab itu Tidak boleh dilakukan seorang Dia istihab lakukan oleh kolektif Itu tidak dinafikan, Tapi ia masih terus berlaku Kerana masalah sentiasa ada tajdid, Mustajidat Ada benda-benda baru yang berkembang Masa ke semasa pun yang boleh menutup pintu tersebut sedangkan masalah-masalah baru masih lagi berlaku dan terus berlaku kerana dunia ini berkembang baik, kita lihat pada pandangan mazhab masri yang juga kufi bahasa ini mengatakan perkataan isman ini dari perkataan sumu ini sedikit masalah bahasa, para pendengar cubalah fahami, indahnya bahasa kalau kita memahami, as-smu sumu ini berarti tinggi manakala mazhab kufi berpandangan bahawa isman diambil perkataan simah yang sebenarnya dia ambil benda semua kata liman al-khazin dalam tafsirnya kerana dalilnya kalau kita lihat simah ini dia menjadi frasa kataan wasim wasim dia bertukar jadi wasim sedangkan jamak kepada ismun la asma jadi jauh asma di antara asma dengan wasim itu sebenarnya faham enggak apa yang kita bincangkan ini ini keindahan bahasa Arab yang dapat kita lihat ertinya Sima Dia menjadi wasim Sedangkan Ismur dibutuhkan sebagai asma' Dan semua dibutuhkan sebagai sama' Jadi maknanya Kata mazhab asli itu lebih tepat Seperti yang jelas oleh Al-Imam Al-Khazin dalam tafsirnya Jadi Walaupun bagaimanapun Tahir Ibn Ashur Seorang pasir terkemuka Dan juga mufti kepada Negara Tunisia Satu masa dahulu Menjelaskan bahawa Kedua-duanya adalah baik sama ada sesuatu mempunyai kualiti tinggi ataupun simbol yang bertanda memang nama menjadi tanda bagi sesuatu dan ia diunion tinggi contohnya nama seorang siapa pernah kenal nama ibin abi zaid satu al-kalbi ataupun al-amash ataupun al-ahnaf maka ini tidak nama itu menunjukkan sesuatu yang tidak molek tapi kerana telah dinamakan seorang itu Yang agung, yang hebat dalam ilmunya Maka nama tersebut menjadi tinggi Apa benda Al-Bukhari ini? Al-Bukhari ada basah Perkataan nama namanya Bukhara Tempat, sebuah tempat di Uzbek Tapi kerana al Al-Bukhari Merupakan ikon penting dalam ilmu hadis Seorang uswa Seorang muallim hebat dalam ilmu hadis Seorang sultan dalam ilmu hadis Maka dengan sebab itu Nama bukhari itu menjadi tinggi maknikan juga perkataan Ismillah, bismillah bismillah sejuk kepada ketinggian Allah Subhanahu wa taala nama yang khusus menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tinggi kini timbul pertanyaan kalau memang ismun itu maknanya dan kata bismi seperti ini huraikan di atas maksudnya seorang ilmuikat lastian. Jadi bismi yang telah pun kita uraikan tadi bermerti seperti yang telah diuraikan, apakah gunanya disebut nama isim di sini? Tidak cukup terus kita katakan Bila dengan Allah? Mengapa perlu ada is? Jadi sebenarnya sesetengah ulama mengatakan ismun itu berunjuk kepada substance sesuatu. Sehingga kalau sini kita dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah Subhanahuwataala dan ismu datang sebagai taukid untuk menguatkan Ini seperti yang telah kita huraikan terdahulu, kita menyebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan nama Allah maknanya ada satu kekuatan, nama Allah itu yang merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Tahir Ibn Ashur seorang fasih yang hebat dari Tunisia dan pernah menjadi mufti di situ menolak Pandangan yang mengatakan bahawa bismillah itu merujuk pada tanda dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi beliau sebenarnya ismun itu Mengandungi makna yang tersendiri Yang berbeza Jika kita tidak menggunakan ismun itu Kerana setiap kalimah yang Disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Al-Quran Bertujuan mewarnaikan satu aktiviti Dengan warna yang tertentu Warna kehebatan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Tersebut Disusun dengan menggunakan kata ismun Seperti kalau kita lihat silam-hungam Yang menggunakan maskeran Kalau kita uraikan sebelum ini Allah menjelaskannya surah Al-An'am yang ke-6 Mengingatkan kita Fakulu mimma misakna alaikum wa zikurus wallahi alai Ini surah Al-Ma'idah yang ke-4 Begitu juga surah Al-An'am ayat satu-satu Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alai Jadi perintangan ni, perintangan sifat falsafah Seperti yang kita lihat di dalam perintangan surat Al-An'am Allah jelaskan Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alai Janganlah kamu memakan apa jua binatang yang telah pun disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi maknanya ismullah di sini merujuk kepada satu makna yang tertentu. Satu makna yang tersendiri yang berbeza jika tidak disertakan dengan kalimah ism. Sebagai contohnya sebenarnya sekian Al-Imam Ibn Ashur ini membawakan ayat dua ayat sebagai bandingan Yang pertama ayat Isra' wal Waqi'ah ayat yang ke-74. Bila Allah berfirman fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim, perbeza dari surah al-insan ayat 66 wasabbihu laylan tawila. Kamu telah disebut wasabbih bismihi laylan tawila. Mengapa disebut wasabbih laylan tawila? Mengapa yang kedua Dari surah al-insan ayat 66 ni tidak ada bergadak ismun. Jawab beliau, yang pertama Allah perintah untuk mengucapkan subhanallah Sementara yang kedua adalah perintah untuk mensucikan zat Allah SWT dari kekurangan Jadi dengan demikian kata ibnu Ashur dalam tafsirnya Penggunaan kata ismun serupa dengan penggunaan lambang atau simbol-simbol tertentu Bagi sesuatu komuniti masyarakat Ataupun tentera Simbol yang sebelumnya telah dikenal Jadi kesimpulan beliau Siap hal yang diharapkan darinya keberkataan atau dimaksudkan demi kerana Allah Maka ada perkataan ismun tapi bila dimasukkan permohonan terus minta kemudahan dan anutan Ya Allah subhanahuwataala Maka langsung tanpa menggunakan perkataan ism. Kekian juga sudah pernyataan kalau kita hati hadis-hadis Nabi saw sebagai contohnya, Nabi mengajar kita untuk memohon pada waktu pagi Allahumma bika asbahna, wabika amsinna. Sedangkan ketika kita nak tidur dia ajak kita untuk berdoa. Bismikallahu nahya wa amut. Di kita pagi-pagi bukankah kita berudi Allah wabika asbahna wabika asayna wabika ahya wabika awika nahya wabika namut. Sedangkan nak tidur kita ucap bismikallahu nahya wa namut. Jadi di sini perbezaan yang lebih ketara dan makna doa yang kita ungkapkan ni Sejalan selagi dengan apa yang telah kita bincang tadi di antara ayat surah Al-Waqi'ah wasabbih bisrabbikal azim dengan wasabbih wala yanawila. Sebedarnya yang mengasingkan itu ayat surah insan yang ke-26. Baik sidang munasikah insya-Allah kita akan bincangkan lebih lanjut dalam saatlah bahasa ini. Saya kita memahami maksud yang terhakiki di sebalik ini sekiranya kita melihat di in mutafsir ini sebagai satu ilmu yang mendalam sebenarnya. Dengan menghayua bahasa Arab maju kita untau sir Quran, amatlah malangnya di kalangan yang cuma untuk mentafsir Quran. Tanpa memahami konteks ini maksudkan oleh Allah Subhanahu wa Tanpa menguasai ilmu dengan balarahnya, dengan nafunya, dengan sarafnya, kemudian timullah isu memandai-mandai dalam tasik kalau Allah, nolonglah kita, mahu memberi yang bagi kita kefahaman. InsyaAllah kita akan lanjut. Kami jadi perikli akan datang. Allahu Alamussallamu Alaihi Wasallam. Wallahu ala Muhammad wa Alaihi ala Alimah Muhammad wa Alaihi ala Alimah wa Alaihi wa Alaihi Wasallam. Wallahu ala wa Alaihi Wasallam. Wallahu ala Alimah Muhammad wa Alaihi Wasallam.